Duhul nostru-l pune. Cartea lui Iisus, El mi a adus. Să sădești în noi harul vieții noi. Faptele Apostolilor, capitolul 7 și versetul 22 Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. Duhul Sfânt a pus în mintea lui Ștefan o adâncă înțelepciune și o mare cunoștință la care cei din Sinedriu nu se așteptau și nu puteau face față. De unde știa el aceste lucruri despre Moise? În scriptură nu erau amintite. Și dacă n-ar fi fost adevărate, el ar fi contrazis marii cărturari care îl ascultau. Despre înțelepciunea Egiptului amintește și Vechiul Testament. Înțelepții lui erau instruiți în astronomie, medicină, matematică, sculptură și altele. Mărturie stau până și azi pe teritoriul Egiptului, templele, piramidele și felul de îmbălsămare al morților. Moise, ca fiu adoptiv al lui faraon, a fost instruit în toată înțelepciunea Egiptului. Despre înțelepciunea lui au scris mai mulți înțelepți evrei eleniști de mai târziu, Filon, Aristobul, Iosif, Demetriu, Eupolem și alții. Moise a fost cel care a pus bazele scrierii ebraice alfabetice, considerat ca părinte al științei și al culturii poporului lui Israel. Tradiția evrească spune că Moise, înainte de a fugi din Egipt, ar fi fost general în armata egipteană, și ar fi câștigat o mare biruință într-o luptă pe care a condus-o împotriva Etiopiei. Moise a scris cele cinci cărți care stau în fruntea Bibliei, Geneza, Exodul, Leviticul, Numer și Deuteronomul. Tot despre Moise se spune că ar fi scriitorul cărții lui Iov. În toate acestea însă Moise nu are niciun merit decât acela că prin credință și-a încredințat soarta în mâna adevăratului Dumnezeu care l-a folosit ca pe un vas de cinste în înfăptuirea planului său veșnic. Deci toată slava se cuvine lui Dumnezeu acum și în veci. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. Ca să înveți ceva bun, trebuie să muncești, să te lepezi de tine și să te lepezi de celelalte plăceri ale vieții. Cine vrea să învețe cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să împlinească aceste condiții. Un proverb chinezesc spune, „Ați lumina mintea prin învățătura, înseamnă a cunoaște căile care duc la virtute. Cine învață, sporește în fiecare zi. Un alt proverb spune, cel neînvățat este ca un lemn necioplit și înțeleptul învață până la sfârșitul vieții. Nu e păcat să-ți însușești toată înțelepciunea lumii, dar să o pui în slujba lui Dumnezeu după aceea ca Moise. Atunci devii puternic în cuvinte și în fapte. Cel crescut și îngrijit de Dumnezeu este și învățat de Dumnezeu în toate tainele lui. În felul acesta devine puternic în cuvinte și în fapte. Cel care nu-i puternic în cuvinte și în fapte, adică cel care nu-i lumină în toată purtarea lui, nu este crescut și învățat de Dumnezeu, ci se află tot în felul de a fi al lumii, chiar dacă este mai religios. Vine primăvara sfântă, care pururi nu mai pleacă, pașii ei se aud și cântă. Dragostea ce-n veci nu Versetul 23 El avea 40 de ani când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiii lui Israel. 40 de ani este vârsta când omul poate gândi bine. E vârsta maturității. Și duhovnicește este o vârsta maturității când credinciosul poate gândi și lucra bine. Să nu împiedicăm lucrarea de creștere pe care Dumnezeu vrea să o facă în noi prin mijloacele Harului Său. Moise fiind vas în mâna lui Dumnezeu și având în mintea lui toată înțelepciunea pământească de atunci, și-a cercetat obârșia sa. Dumnezeu l-a împins spre acest lucru. Cunoscându-și poporul, deci pe frații lui de neam și văzând starea grea în care se aflau, n-a putut rămâne nepăsător, ci a vrut să-i ajute ca să fie izbăviți. I-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi. Dorința ca să cerceteze pe frați nu s-a născut în inima lui Moise, ci a venit din afara inimii lui, adică de la Dumnezeu. Ceea ce vine din partea lui Dumnezeu este adevărul și este numai spre viață și mântuire. Ceea ce vine de la om este spre înrobire și moarte. Să fim cu mare atenție asupra dorințelor noastre. De unde vin ele? Să nu facem niciun pas dacă nu ne trimite Dumnezeu. Binecuvântată este dorința cercetării fraților. Orice cercetare a fraților e urmată de o izbăvire. Cine cercetează pe frații este un izbăvitor, ca Moise. Mulți dintre frați sunt sub apăsarea vrăjmașului, stări grele, ispite, dureri, iar tu când îi cercetezi în numele Domnului îi izbăvești. Frații săi, fii lui Israel Israel în înseamnă cel ce luptă cu Dumnezeu sau cel ce luptă împreună cu Dumnezeu. Numai cei care se luptă și lucrează împreună cu Dumnezeu sunt frații noștri. Cine nu strânge împreună cu Dumnezeu, cu felul lui de a fi, nu este din Dumnezeu, nu face parte din Israelul duhovnicesc. Isus e primăvară și aharul lui comoare. Unde oprire vine, ca să ne ia la Sine? Iisus e primăvară, șahorul lui pomoară. Unde oprire vine, ca să ne ia la Sine? Versetul 24 A văzut pe unul din ei suferind de nedreptate, i-a luat apărarea, a răzbunat pe cel asuprit și a omorât pe egiptean. Moise, după ce și-a cunoscut neamul din care făcea parte, venea des printre frații lui, se interesa de soarta lor și vedea toate necazurile lor. Aceasta îi întărea duhul și își făcea planul cum să-i Ca să vezi nedreptățile dintre frați, trebuie să cunoști dreptatea dreptatea lui Dumnezeu și apoi să mergi printre ei, adică printre frați. Să privim prin lumina lui Dumnezeu ca să putem cunoaște adevărata dreptate și apoi să o înfăptuim la îndemnul lui și cu putere de la el. Ia a luat apărarea. Să luăm apărarea dreptății și fiilor dreptății. Iată chemarea noastră pe pământ, dacă suntem fiii celui drept și sfânt. Ca să apărăm cu adevărat dreptatea, trebuie să fim noi mai întâi drepți. Datoria noastră de oameni mântuiți, îndreptați, este să luăm totdeauna apărarea celor ce suferă nedreptate. Însă totdeauna să apărăm dreptatea călăuziți de Duhul lui Hristos și nu de firea noastră veche. Când lucrăm prin firea veche, totdeauna facem rău. Numai păcatul trebuie ucis și asta neîntârziat. A răzbunat pe cel a suprit. Răzbunarea este a lui Dumnezeu, iar Dumnezeu care este drept nu lasă asupritorului biruința de la urmă. Timpul și felul acestei răzbunări nu este dat omului să-l știe și să-l împlinească. Sunt socotele amânate după părerea noastră, dar niciodată trecute cu vederea de Dumnezeu. De aceea trebuie să lăsăm necazurile noastre și nedreptățile pe care le suferim din partea semenilor noștri în seama lui Dumnezeu. Să nu ne facem singur dreptate! Dumnezeu a spus lui Avram că sămânța lui va locui într-o țară străină, va fi robită și va fi chinuită 400 de ani, dar neamul căruia îi vor fi robi, îl voi judeca eu. A omorât pe egiptean. Când partea duhovnicească, omul cel nou din noi, suferă nedreptate din partea omului cel vechi, egipteanul din noi, să omorâm pe egiptean așa cum ne îndeamnă Duhul Sfânt. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ sau cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Bine primăvara dulce, un miros de nuntă în soare, vrea ființa să ne oculce. Zâna dragostei vântoare, Iisus e primăvară, şi lui comoară. Cu neoprire vine, Ca să ne ia la sine, Isus e primăvară și a harul lui omoară, cu neoprire bine, ca să ne ia la Sine. Versetul 25 Credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu, prin mâna lui, le va da izbăvirea, dar n-au priceput. De multe ori credem că frații noștri pricep unele gânduri și lucrări de ale noastre în vederea unei mai desăvârșite izbăviri din robia întunericului și arătăcirii prin Egiptul lumii, dar ne înșelăm. Ei tălmăcesc rău aceste intenții și ne prigonesc. De multe ori nu pricep frații, dar nici tu nu pricep chemarea ta cu mintea firească, Trebuie să intri în școala Domnului și atunci El te va face izbăvitor. Ca să pricepem lucrurile lui Dumnezeu, trebuie să umblăm tot timpul sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu, care este izvorul înțelepciunii. Sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu nu putem amesteca lucrurile numind răul bine și binele rău. Sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu pricepem ceea ce vine de la Dumnezeu și ce vine de la om pricepem lucrările omului și lucrările lui Dumnezeu, pricepem care sunt trimiși lui Dumnezeu și care sunt trimiși oamenilor. Iudeii de odinioară n-au priceput că izbăvirea lor din robia păcatului vine prin Domnul Isus Hristos, de aceea l-au lepădat. Vine primăvara plină, cu comor nebănuite, și cu taine din lumină, Pentru noi descoperite. Iisus e primăvară, Și a Harului coboară, Cu neoprire vine, Ca să ne ia la Sine. Isus e primăvară, cea harul lui comoară, cu neoprire vine, ca să ne ia la sine. Versetul 26 a doua zi, când se băteau ei, Moise a venit în mijlocul lor și i-a îndemnat la pace. Oamenilor, a zis el, voi sunteți frați, de ce vă nedreptățiți unul pe altul? Rău e când se bat frații. Și înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, acest tablou este atât de dezgustător încât nu se poate spune în cuvinte. Cine câștigă când se bat doi frați? Răspunsul este simplu, numai diavolul. Bătaia între frații nu este numai cu pumnul sau cu bățul, ci și cu cuvântul. Când vorbești de rău pe un frate, îl bați cu cuvântul. Certurile dintre frații înseamnă bătaie. Mare lucru este să-ți cunoști frații. E o datorie pentru și Domnului Iisus, oamenii născuți din nou din sămânța lui Dumnezeu, să-și cunoască frații și să aibă părtășie cu ei. În felul acesta vedem împlinită rugăciunea Domnului Isus din ultima seară înainte de cruce. Moise a venit în mijlocul lor și i-a îndemnat la pace. Fericiți sunt făcătorii de pace, spunea Domnul Isus. Fără trimiterea lui Dumnezeu însă nu este bine să mergi în mijlocul fraților care se ceartă pentru că nu vei reuși să-i potolești, ci te vei alege și cu răni. Cine se vără între câinii care se bat, va ieși de acolo sfârtecat. Nu poți îndemna la pace câte vreme tu nu ești curat și nu ai în tine pace. Vorbirea frumoasă fără o trăire frumoasă nu aduce nici o roadă plăcută, ci din potrivă. Sunteți frați, de ce vă nedreptățiți unul pe altul? Să ne trezim fraților, de ce se ne certăm, de ce să ne batem între noi, de ce să ne nedreptățim unul pe altul? Dacă motivăm că apărăm lucrarea lui Dumnezeu, prin ceartă și jigniri ne înșelăm amarnic. Nu aceasta e calea pe care ne-a lăsat-o Domnul Iisus. Orice ceartă dintre frați este o pricină de nedreptățire și de pagubă. Pentru noi, urmașii Domnului Isus, este o datorie sfântă să cunoaștem dreptatea și să o înfăptuim chiar dacă ar fi în paguba noastră pământească. Cei nedrepti nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Pentru tot ce ești sfințită, te așteptăm cu bucurie, vino, vino, fericită. Versetul 27 Dar cel ce nedreptățea pe aproapele său l-a îmbrâncit și i-a zis, Cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător peste noi? Cel care nu are dreptate face gălăgie mai mare și este mai violent. Aceasta este o lege din lumea păcatului, din lumea diavolului. Nu există excepție. Butoiul gol face zgomot mai mare. Nedreptatea îmbrâncește dreptatea care se strecoară cu îndemnuri binevoitoare, cu demnul la pace între frați. Ori de câte ori îmbrâncești pe cineva, îl nedreptățești. Îmbrâncirea poate fi duhovnicească. Mare atenție la cuvintele și atitudinea noastră ca să nu îmbrâncim pe nimeni cu ele. Deavolul își bate joc de cel care vorbește despre sfințenie, dar trăirea lui este păcătoasă. Cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător peste noi? Întrebarea mai poate fi pusă și altfel, dar pe voi cine v-a pus să vă certați? Dacă tu care vrei să faci pace ești întrebat Cine te-a pus să faci lucrul acesta? Atunci este tot atât de naturală întrebarea Dar pe voi care vă certați Cine v-a pus la o asemenea ocupație? Răspunsul vine de la sine și la o parte și la cealaltă Isus e primăvară Și lui comoară Cu neoprire vine ca să ne la Sine. Isus e primăvară, și horul lui omoară. Cu neoprire vine, Ca să ne la Sine. Versetul 28 Vrei să mă omori și pe mine cum ai omorât ieri pe egiptean? Ce vrei tu să faci prin fapta pe care o să săvârșești sau prin vorba pe care o spui? Să dai viață sau să omori? Gândește-te bine. Păcatul săvârșit împotriva unui dușman, tot păcat se cheamă. Același păcat îl poți săvârși și împotriva prietenului când ți se dă ocazia. Fapta are măsura în sine, nu în afara ei. Sunt fapte pe care le săvârșim și credem că nu ne-a văzut nimeni, dar nu este așa. Orice fapt o săvârșim în prezența cerului și a pământului. Să fim atenți! Am ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. El avea 40 de ani când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiii lui Israel. A văzut pe unul din ei suferind de nedreptate. I-a luat apărarea, a răzbunat pe cel suprit și a omorât pe egiptean. Credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea, dar n-au priceput. A doua zi, când se băteau ei, Moise a venit în mijlocul lor și i-a îndemnat la pace. Oamenilor a zis el, voi sunteți frați, de ce vă nedreptățiți unul pe celălalt? Dar cel ce nedreptățea pe aproapele său l-a îmbrâncit și a zis, cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător peste noi? Vrei să mă omor și pe mine cum ai omorât ieri pe egiptian? E primăvara sfântă, Care pururi nu mai pleacă, Pașii ei se aud și cântă, Dragostea ce-n nu seacă. Iisus e primăvară, și harul lui comoară, cu neoprire vine, ca să ne ia la Sine, Iisus e primăvară, șahorul lui pomoară. Când neoprire vine, ca să ne ia la Sine, prima primăvara dulce, Cu miros de nuntă-n soare, Vrea ființa să ne-o culce. a dragostei vântoare, Iisus e primăvară, și -a harul lui cum oare? Cuneo, oprire bine ca să ne ia la sine. Isus e primăvara, seaharul lui pomoare oare. Cuneo, oprire bine. Ca să ne ia la Sine. Vine primăvara plină, Cu comori nebănuite, Și cu taine vin lumină, Pentru noi descoperite. Isus e primăvare, șiaharul lui comoare. Cu neoprire vine ca să ne ia la sine. Isus e primăvare, șiaharul lui comoare. Un oprire vine, ca să ne ia la sine. Primăvară, slavă slavăție pentru tot ce ești sfințită, Te așteptăm cu bucurie. Vino, vino, fericită! Iisus e primăvară Şi-a lui comoară. Cu neoprire vine Ca să ne ia la sine. Iisus e primăvară şi lui moare omoară, Cu neoprire vine, Ca să ne ia la sine.